Віктор зрозумів усього кілька слів з їхньої розмови, але цього вистачило, щоб зробити корисний висновок. Його повідомлення щодо вчорашніх гостей і їхнього вантажу спрацювало. «Молодець, Петро Михайлович, добре захищає кордон. Отепер і йому, Вікторові, належить вдячність з боку митників. Власне, певний її процент. Дякую, в кишені напокладеш. Розмова з кавказцями тривала недовго. Вони не затрималися, щоб пообідати. Прогілгутіли іще щось на своїй гортанній мові і подалися геть, з порога глянувши на господаря таким пронизливо ворожим поглядом. Наче не земляки прийшли, а люті вороги. Гамлет подався за барну стійку і присів, майже заховавшись із головою. Куди й поділася його енергія, гостинність, немов повітря випустили з кольорової гумової кульки. Скільки ж йому років, цьому вічно молодому, невтомному і непосидющому символові кавказської гостинності. Від 60? Чи за 60? Мабуть, за... Тепер стало видно, що за... Гамлет щось проказав старшому з офіціантів. Важко підвівся і в геть, не попрощавшись. Вікторіві щось шкрябнуло по душі. Та він відігнав погану думку геть. Не про те йому думалося зараз. Вона була так близько. Вона хвилювала його, як досі жодна жінка. Відчував навідалі запах її шкіри. Тонкий, ніжний, солодкий. Ні, йому, звичайно, здалося. «Привіт, Віток! Ти що, братан, своїх не пізнаєш в натурі?» Цей голос зовсім недоречно, а, може, й дуже вчасно пролунав майже над вухом. «Це ти, гусь? А то? Ну, сідай, не відсвічуй, як ліхтар у полудень!» Гусь, як то по-людськи, то Григорій Гусак справді відсвічував немов ліхтар тугими червоними щічками, що пружно виростали просто із тугої ж таки червоної ж таки шиї. Шия виглядала справді потужно. Кожен, хто вперше бачив гуся, під свідомо подумки, намагався його задушити. Такою спокусливо-монументальною виглядала ця основна частина його, ну не обличчя, звичайно, тулуба, проте й обличчя також. Те, на що природа робила акцент в інших людей. Очі, брови, ніс, гуся доводилося шукати довго, майже під мікроскопом. Мабуть, створивши цю подібну вандомську колону шию, вона вирішила справу зроблено і питання закритим. Досить людині і однієї досконало виконаної риси. А може матеріалу забракло, і верхня частина цієї подібної на грушку голови вийшла вузенькою і невиразною, лобик дулькою, очі щілинками, носик радискою. Забракло матеріалу і на плечі, ноги, руки, невисокий зріст і немічні ручнята гусь намагався компенсувати немріяним нахабством і нечуваною зухвалістю. Всі мали його за відмороженого, тому докола людей з претензією на статок і нормальні стосунки із законом його пускали лише з остраху, чи пам'ятаючи про старі послуги. Постулат «Скрізь треба приятеля мати» – спрацьовував. Саме тому Віктор і привітався. Гусь присів за столик і озирнувся: «Привіт, валюнчик!» – білявка церемонно схилила голову. Не забагато, не замало, саме так, щоб привітатися – але не виказати особливої пошани Чи близького знайомства Знаєш її? А хто ж не знає Валюху? Класна баба, але з мухами З якими такими мухами? Вуха Віктора, здавалося, виросли Стали довгими, у кролика І повернулися, наче антени Майже впритул до губів Гуся, таких же тугих і червоних Як щоки і шия Ці губи зараз Вимовляли важливі, надто важливі речі, щоб годувати апаратом, який продукував інформацію. То з якими мухами? Баби, вони всі такі. І не кажи, братан, всі однакові, але валька ще гірша за інших. Вікторові обірвалося серце. Він знав, що зараз почує, що ця білявка спала не лише із самим гусаком, але й половиною його гусятні. Вона, мабуть, у них ця, як це називає братва. Гірша, гірша і не питай. Кочить із себе целку. Блін, думає, що особлива. Так що б у справах? Нормальна. Мужик мужиком. А як захочеш помацати і не підходь, яйця в її б'є. Це в неї раз чхнути. А де живе? Чим займається? Віктор спитав, посьорбуючи мінералку без газу. Начебто просто так, із цікавості, щоб підтримати розмову. Гусь пропустив перше запитання. Машини ганяє. З Німеччини. Вийшла там заміж за якогось фраєра. Він дурень з нею про любов а в неї тільки гроші на умі. Живе тут, вдома, а до німця тільки як потрібно по роботі. Прижине машину, продасть, грошики розпустить або іншу справу вкладе і назад. Про машини Віктор знав і сам. Його цікавило інше – де, в якому районі міста шукати білявку. Не їздити ж за нею по всьому місту до вечора. Як спитати чортового гуся, щоб не здогадався?»